Kapitola 100, 32 přerušený kruh Když slunce konečně vykouklo nad vrcholky stromů a začalo vysoušet rosu strávy, byl jsem už přes hodinu v plné práci. Našel jsem plochý kámen a používal jsem ho jako náhražku kovadleny. Snažil jsem se překovat náhradní podkovu do odlišného tvaru. Na tohněm se vařil kotlík s ovsem. Právě jsem dokončoval svou práci na podkově, když jsem koutkem oka zahlédl k mytnutí pohybu. Byla to kryn, která vyhlédla z vozu. Nejspíš jsem mi probudil bušením do kovu. Ach můj bože, ruka jí vylédla k ustům, udělala několik ohromených kroků. Ty jsi je zabil? Ano. Přisvědčil jsem prostě a vnitřní hlas mi zněl dutě. Kren mi přelétla pohledem po těle, opřela zrak nemou rozervanou a zakrvácenou košili. Si, zajíkla se, polekla, jsi v pořádku? Mlčky jsem přikývl. Když jsem konečně sebral odvahu a prozkoumal své zranění, zjistil jsem, že mi zachránil život plášť od felurian. Místo, co by mě vykůchal, způsobil mi Aleguv nůž dlouhou, mělkou ránu přes břicho. Pak mi zničil dobrou košeli, ale vzhledem k okolnostem jsem toho nedokázal příliš letovat. Prohlédli jsem si podkovu, pak jsem použil pruch nemočené kůže a pevně ji přivázal na dlouhou hrvnou větev. Stáhl jsem zohně kotlík sovsem a šoupili jsem podkovu do žavých uhlíků. Zdálo se, že se Kren vzpamatovala z otřesu, pomalu přišla blíž a měřila si řadu těl na druhé straně ohniště. Jen se mi je naskládal zhruba vedle sebe, nevypadalo to úhledně. Těla byla skrvavená, jejich rány široce zely. Kren na ně zírala, jako by se bála, že se zase začnou hýbat. Co to děláš? zeptala se konečně. Místo odpovědi jsem vytáhl rozžavenou podkomu z ohniště a přistoupil k prvnímu tělu. Byl to Tim. Přetisklo jsem mu žhavé železo na hřbet zbylé ruky. Z kůže se začalo kouřit, zasečelo to, trochu se jí přilepilo na kov. Po se jsem podkovu odtáhl. Na jeho světlé kůži zůstala černá spálenina, zlomený kruh. Přesnuli jsem se zpátky k ohni a znovu podkovu začala zahřívat. Kren jen na němě je stála, příliš ohromená, aby dokázala normálně reagovat. Ne, že by byl nějaký normální způsob, jak reagovat na tuhle situaci. Ale nezaječela ani neutekla, jak jsem od ní čekal. Prostě se podívala na přerušený kruh a opakovala. Co to děláš? Když jsem konečně promluvil, vlastní hlas mi zněl divně. Všichni edemští druhové jsou jedna rodina, vysvětlili jsem, jako uzavřený kruh. Nezáleží na tom, jestli se navzájem známe nebo jsme cizí, Stejně jsme rodina. Musíme si být blízcí, protože všude, kam přijdeme, jsme cizinci. Jsme roztroušení a lidé nás nenávidí. Máme své zákony, pravidla, která dodržujeme. Když někdo z nás udělá něco, co se nedá odpustit nebo napravit, když ohrozí nebezpečí nebo čest všech edemských druhů, je zabit a ocejchován předušeným kruhem, aby bylo jasné, že už není jedním z nás. Dochází k tomu vzácně. Jen zřídka je to potřeba. Vytáhl jsem železo z ohně a přešel k dalšímu tělu. Oto. Přitiskl jsem železo na jeho ruku a poslouchal, jak syčí. Tihle nepatřili kremským ruhům, ale předstírali, že jsou naši. Dělali věci, jaké by nikdo z nás neudělal, tak se jen snažím, aby svět věděl, že nejsou součástí naší rodiny. Ruhové peníze takového neudělali. Ale ty vozy, namítla. Ty nástroje? Nebyly to edemští duhové, prohlásil jsem pevně. Nejspíš ani potulní komedianti, jen banda lupičů, kteří skutečné ruhy zabili a zaujali jejich místo. Kryn civila na těla, pak pohlédla na mě. Takže si je zabil za to, že se vydávali za edemské ruhy? Že se vydávali za ruhy? Ne, vrátil jsem želez do ohně. Za to, že zabili společnost druhů a ukradli jim vozy? Ano. Za to, co provedli vám? Ano. Ale když to nebyly ruhové, Kren se podívala na barevný mus. Jak? To bych také rád věděl, řekl jsem. Vytáhl jsem předušený kruh z ohně a přistoupil k Alejgovu tělu. Přitiskl jsem mu jejich nadlaň. Falešný komediant sebou škubl a se zaječením se probral. Není mrtví. Věkle pronikavě kryn. Jeho ráno už jsem předtím proskoumal. Je mrtvý, pravil jsem klidně. Jen se ještě nepřestal hýbat. Otočil jsem se a pohlédl mu do očí. Tak co, Alegu, jak si přišel ke dvěma edemským vozům? Ty mizerný ruhu, zaklel s malátným vzdorem. Ano, přisečel jsem. To jsem. A ty ne. Tak jak ses se dozvěděl o znameních mé rodiny a o jejich zvicích? Jak jsi to věděl ty, zeptal se. Znali jsme ta slova po třesení rukou. Věděli jsme o vodě a vínu a písních předvečeří. Jak jsi to věděl ty? Mysleli jste, že mě ošálíte? Něk v samém mě už zase kroutil jako pružina. Je to má rodina. Jak bych to mohl nevědět? Ruhové nedělají to, co vy. Nekradou a neunášejí dívky. Alek potřácel hlavou a jezlivě se ušklíbil. Na zubech měl krev. Každý ví, co vaši provádějí. Můj hněv překypěl. Každý si myslí, že to ví. Myslí si, že pitomé zvěstí jsou pravda. Tohle ruhové nedělají. Jevo, co jsem zagestikuloval. Lidé si to o nás myslí kvůli takovým, jako jsi ty. Bůhně se rozhořel ještě víc. Uvědomil jsem si, že křičím. Teď mi pověs, co chci vidět, nebo sám Bůh bude plakat nad tím, co ti udělám. Alex bledl a musel polknout, než našel hlas. Byl to starý muž a jeho žena a pár dalších herců. Cestoval jsem s nimi jako strážce asi půl roku. Nakonec mě přijali mezi sebe. Došel mu dech holku sípal a funil. Mně to už stačilo, tak jste je zabili. Ale k důrazně zavrtěl hlavou. Ne, byli jsme napadeni na cestě. Malátně ukázal k ostatním tělům. Překvapili nás. Všichni byli zabiti, ale já jen omráčen. Pohlédl jsem k řádce tělo a znovu jsem cítil, jak můj hněv splanul, i když už jsem to věděl. Nebyl jiný způsob, jak by tihle lidé přišli ke dvěma edemským vozům s netknutými značkami. Ale už zase mluvil. Potom jsem jim ukázal, jak se chovat jako potulní umělci. Polko, aby zahnal bolest. Dobrý život. Znechuceně jsem se odvrátil. Byl jedním z nás svým způsobem. Byl přijat do rodiny. Tím bylo všechno ještě desetkrát horší. Znovu jsem vložil pod do uhlíků a zatímco se žhavila, pohlédl jsem na dívku. Oči jí stvrdly jako oblázky, když se na Alega dívala. Nevěděl jsem, jestli dělám správně, ale podal jsem jí cejchovací železo. Tvář jí uchopila ho. Alek zřejmě nechápal, co se chystá, dokud mu nepřiložila žavé železo na prsa. Zavřeštěl a skroutil se, ale chybila mu síla uniknout, když pevně tlačila proti němu. Dívka se zašklebila, když se chabě bránil, oči se jí zalily slzami hněvu. Po nekonečné minutě železo odtáhla a zůstala s tichým pláčem stát. Nechal se mi na pokoj. Alek na ní pohlédl a podržel se mu znovu najít las. Ale užili jsme si spolu. Co o děvče? Přestala plakat a podívala se na něj. Ne, kopl jsem ho do boku, než mohl říct něco víc. Z toho bolestí a plevil po mně krvavou slinu. Ušetřil jsem mu další kopanec, po čemž ochabl. Nevěděl jsem, co dál, tak jsem vzal železo a začal ho znovu zahřívat. Rozostilo se dlouhé ticho. Eli, ještě spí? zeptal jsem se přikývla Myslíš, že by jí pomohlo, kdyby tohle viděla? Zamyslela se nad tím, otírajíc si obličej To bych neřekla, odpověděla konečně Myslím, že by to stejně nepochopila Nemá to v hlavě v pořádku Jste obě z Levenčiru? Peptali jsem se, abych porušil ticho Máme farmu severní od Levenčiru, řekla Elin otec je starosta Kdy tahle banda přijela do města? zeptal jsem se a přiložil se jich na další ruku. Sladký pach páleného masa ve vzduchu houstl. Jaký je dnes den? V duchu jsem chvíli počítal. Kácen. Přišli do města v Tedenu, odmlčela se. Před pěti dny? V jejím hlase zaznívaly pochybnosti. Měli jsme radost, že uvidíme hru a poslechneme si nějaké novinky. A hudbu, sklopila hlavu. Tábořili na východním kraji města. Když jsem chtěla, aby mi prozrodili budoucnost, řekli, ať se vrátím v noci. Chovali se tak přátelsky. Bylo to vzrušující. Rin pohlédla na vozy. Když jsem přišla, všichni seděli kolem ohně. Zpívali mi. Ta stará žena mi dala čaj. Nikdy by mě nenapadlo, Vypadala jako moje babička. Zabloudila očima k tělu staré ženy a potom ji odvrátila. Potom už si nic nepamatuju. Probudila jsem se vetně v jednom z vozů. Byla jsem svázaná a hlas se jí zlomil. Bezděčně si promnula zápěstí. Ohlédla se s k gestanu. Myslím, že Eli také pozvali. Skončil jsem s cejichováním rukou. Měl jsem v úmyslu označit i jejich tváře, ale železo se zahřívalo pomalu a mě se z té práce dělalo zle. Vůbec jsem nespal a hněv, který ve mně tak horce a tak dlouho hořel, už doblikával a zanechával po sobě chlad a otupělost. Pokynul jsem ke kotlíku ovsa, který jsem stáhl z ohně. Máš hlad? Ano, odpověděla. Pak šlehla pohledem po tělech. ne. Ani já, běž budit Eli a půjdeme domů. Kren se dozeběhla ke stanu. Když zmizela uvnitř, obrátil jsem se k řadětěl. Má někdo nějaké námitky, když se s vámi rozloučím? Zeptal jsem se. Nikdo nic nenamítal, tak jsem odešel.